ha mahuz lele ni la laguna zela, Cela laguna homedia uztaitzeat eto gidelarik uh, la tonoita et mesorcian aski cite uh, uh, la eta versalle eta le temps chartou da hemen eta beriziki chartoua uh, uh, goul et riabilitad dinetaldean eriko txias inguruan lanean arizentalde hartan naiz ugunetik uh, heldu oso abertsalea zen eta eskolerri heri atzikia Bon bere jakitatea, eman emandaku eta bon dragundugutu, bere jaitatarekin, bere be kolpe sorotsak analiza finak, denetan bon lana uh, hartuta egiten zuen, eta hortako erramamer da bertzale eta engaiatua zela eta bere haengaia hemenduadekin lan egiten zuela. Bi mila amabian bon edititasune zuutzi dut nik lana eta harekartu du segita. Eta bururaino emandu eta ukandugu plazera 2000 eta malaguean irabaztea lotzea biako ginen eta hori osbatzeko eta hori uh, pentsatzen dut adendako posa hondioa izan dela. Onge jarria zen, biziki sinplia biziki jakitate handikoa, eta gizon lanioa eta osokia engaiatua. Didi Roger anai arte Eta bere jakintza eman du giza eskuiden zerbitzuan uh, eta batez ere eskualerrian eta hor partikulaski ikusi dugu nola Europa mailean kendua izan den, or, doktrina hori hautsi izan den eta horren hausle prinsipala izan da uh, didi guze. Huna dinazen familiakin eta familia hori oso eskualduen du da eta Homen aldi txipi bat engin ginean, eta dokti nabarraot horren ondotik, eta eman ginean, bere genean, eskubidea, esku ahalduna. Eakusteko eskualduna zela, eskualdun dugu zela, eta horrek de, eta eakusten du, norbait kanpotik hemen ginean eskualdutzen ahaldela, eta izaiten ahaldela, bestiak besan bat, eta horaino gehieago eskualdun.